Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi na'amadhu wa nasta'inuh Wa nasta'adihi wa nasta'gfiruh min syururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونزيرا فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa mansara ala nahjihi ila yaumidin Amma ba'ah Alhamdulillah Pertamanya kita bersyukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana pada pagi Jumaat yang mulia ini Sama-sama kita dapat Meluangkan sedikit masa Untuk kita mengingati Kebesaran Allah SWT Mudah-mudahan iman kita akan ditingkatkan oleh Allah dan kehidupan kita akan sentiasa dipandu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, saya ingin mengambil beberapa ayat di dalam suratul-a'raf. Daripada ayat yang pertama sehingga kepada ayat yang ketujuh. Mudah-mudahan kita akan sama-sama dapat mengambil intipati daripada ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad Kitabun unzila ilaik Fala yakun fi sadrika harajun minhulitun zirabih Wazikra lil mu'minin Maksudnya Dengan nama Allah yang maha pemurah Lagi maha mengasihani Alif, lam, mim, sod Al-Quran ini Sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad Daripada Tuhan kamu Oleh itu, janganlah Kamu ada perasaan bimbang Di dalam dadamu mengenainya Supaya kamu dapat memberi amaran Dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut Dan supaya ianya menjadi peringatan Kepada orang-orang yang beriman Hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Ayat ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah satu zaman ketika mana Rasulullah SAW berdepan dengan tekanan yang berbagai-bagai, ketika mana baginda berdepan dengan budaya jahiliah yang apa bila Allah Subhanahu Wa Taala mengutus baginda. Maka tugas yang besar Yang mesti dibawa oleh baginda ialah memecahkan budaya dan tradisi jahiliah Memecahkan budaya ini bukan satu perkara yang senang Perkara yang amat sukar Amat payah Sepertimana setengah daripada budaya yang bercanggah dengan Islam yang berlaku di dalam masyarakat kita untuk diubah kadang-kadang memakan masa puluhan tahun budaya-budaya walaupun bercanggah dengan Islam dan yang mengamalkan budaya ini adalah orang Islam dalam masyarakat kita untuk mengubah memakan masa kadang-kadang 10 tahun terpaksa diajar oleh para alim ulama ditunjuk dan mereka sanggup mengatakan biar mati anak jangan mati adat ini budaya yang berlaku itu di kalangan masyarakat Islam cuba kita bayangkan bagaimana masyarakat bukan Islam masyarakat jahiliah sudahlah jahiliah mereka mempunyai budaya yang tebal adat yang begitu tebal diamalkan oleh mereka yang akan diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah baginda yang begitu singkat begitu pendek budaya jahiliah budaya yang bercanggah dengan agama yang berlaku di kalangan masyarakat Islam bersanding di khalayak ramai waktu perkahwinan mendedahkan aurat kadang-kadang kena boleh anak tu iman anak tu bila dululah kadang-kadang bukan semua kita nak ubah terlalu payah memakan masa kadang-kadang puluhan tahun dianggap ini budaya biar mati anak jangan mati ada. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain Yang berlaku dalam masyarakat kita Percaya kepada perkara-perkara korafat Percaya kepada benda-benda lain Lebih daripada Allah SWT Nak merubah perkara ini pun susah dalam masyarakat Islam Yang beriman kepada Allah yang menunaikan sembahyang Bagaimana dengan budaya jahiliah yang begitu tebal Yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sentulah Rasulullah akan rasa satu tekanan rasa satu bebanan yang besar yang mesti dipikul oleh baginda sememangnya perkara ini membebankan Rasulullah tiba-tiba di dalam suratul a'raf ayat yang pertama ini dan yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadarika haraj Jangan sekali-kali wahai Muhammad wahai Rasulullah hati kamu rasa bimbang rasa tidak yakin dengan arus perubahan yang bakal dibawa oleh Allah melalui ayat-ayat yang datang selepas daripada ini. Sememangnya, seorang Nabi dan Rasul, walaupun dipandu oleh wahyu Allah, walaupun Rasulullah ini maksum, tetapi kita mesti ingat Allah tidak melantik Rasul di kalangan malaikat lantik di kalangan manusia seorang manusia yang biasa sememangnya ada perasaan sebagaimana perasaan yang ada di dalam diri kita maka sebab itu apabila kita memikul risalah Islam di zaman kita ini banyak perkara yang terpaksa kita melawan arus banyak perkara yang mesti kita ubah di dalam masyarakat. Terutamanya masyarakat yang terumbang-ambing di zaman kita pada hari ini. Perlu dibawa semula ke atas landasan Islam yang sebenar. Masyarakat yang telah meninggalkan agama. Bersama-sama dengan peninggalan penjajah. Apabila penjajah merasakan bahawa pengaruh mereka telah bersapak di dalam negara kita dan mereka keluar daripada negara ini, maka umat Islam yang menyambut pengaruh daripada penjajah ini. Pengaruh ini disebar luas oleh umat Islam sendiri. Sebagaimana tersebarnya pengaruh jahiliah di zaman jahiliah. Zaman jahiliah peranannya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat. Selepas daripada peninggalan Rasulullah, peninggalan para sahabat di dalam negara umat Islam. Perubahan ini mesti dibawa oleh para alim ulama. Sikap dan realiti yang berlaku di zaman Rasulullah Dan zaman selepas daripada itu Dalam suasana merubah budaya masyarakat ini Dia tidak jauh bezanya Di sudut pertembungan Dia berlaku secara sama Di sudut cabaran adalah sama Di sudut tentangan adalah sama Allah yang maha mengetahui perkara ini Sebelum daripada ia yang berlaku, Allah telah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Surah Al-Araf yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Belum lagi Rasulullah bawa perubahan di zaman Madinah. Belum lagi negara-negara umat Islam ini dibuka satu demi satu. Apatah lagi belum lagi negara umat Islam ini jatuh. Kemudian bangkit semula. Tapi oleh kerana ilmu Allah ini tidak ada batasannya, Allah yang maha mengetahui apa yang akan berlaku sehingga bila-bila masa. Maka Allah memandukan manusia daripada awal melalui Al-Quranul Karim. Diturunkan di zaman Mekah Al-Mukarramah di zaman ambang perkembangan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka satu perkara yang ditegaskan oleh Allah di dalam ayat ini supaya kita ada keyakinan dengan Islam keyakinan dengan perubahan yang bakal ditunjuk oleh Allah subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana di dalam Islam ini kadang-kadang ada satu perkara yang boleh diterima oleh akal manusia dengan senang dan mudah ada kalanya di dalam Islam ini perintah daripada Allah kita mesti laksanakan dengan sami'na wa wa'ata'na dengan amrud ta'abudi laksanakan kadang-kadang kita tak nampak apa benda hikmahnya selepas daripada dilaksanakan maka Allah akan membuka pintu hikmah daripada langit dan bumi benda yang kita tidak jangka dia dapat diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala zaman Rasulullah sejak daripada zaman Makkah Al-Mukarramah Apabila Nabi melihat seolah-olah Bagaimana dengan sistem Islam ini Yang datang daripada Allah Satunya menang ataupun tidak Yang kedua macam mana masyarakat ini boleh terima ataupun tidak Sebab itu waktu Rasulullah Israq dan Mi'raj Bila baginda ditayangkan oleh Allah umat Nabi Musa alaihi salam Rasulullah menangis sehingga basah bajunya memohon kepada malaikat wahai malaikat mintalah dengan Allah supaya umatku seperti mana umat Nabi Musa alaihi salam yang jumlah dia agak ramai kerana di zaman itu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu sedikit Usaha yang dibuat oleh baginda tidak terkira banyaknya. Siang, malam, pagi dan petang. Untuk merubah budaya masyarakat. Yang bersama dengan Rasulullah adalah sedikit. Macam mana Islam ini boleh jadi ramai ataupun tidak. Jaminan daripada Allah satu ayat pun tidak ada. Tidak ada jaminan. Sudah tentulah Rasulullah akan merasakan satu tekanan yang berat. Tamahan pula di malam Isra' dan Meraj. Rasulullah pernah tengok ada Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia seorang, pengikut ada seorang. a'lam ulama tak sebut pengikut ni anak dia ke, isteri dia ke ataupun orang lain. Seorang sama seorang. Perjuangan yang panjang, seorang ikut. Cuba kita bayangkan. Rasulullah tengok macam mana perasaan kuk-kuk jadi nasib yang sama pun wallahu alam. Hatta ada nabi yang diutus oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah di malam Israq dan Me'raj, dia berjalan seorang diri, tak ada mengikut seorang. Ini realiti yang Allah dedahkan. Dan ini menjadi pengajaran yang mahal kepada kita. Alhamdulillah di zaman kita ini bila kita perjuangkan Islam, Saurah Islamia, Kebangkitan Islam, Alhamdulillah berlaku. Sehingga Allah anugerahkan kepada kita, Lebih daripada apa yang kita usahakan. Saya katakan ayatnya begitu. Lebih daripada apa yang kita usahakan. Bukan saja orang Islam yang menerima perjuangan Islam, Alhamdulillah, masyarakat bukan Islam Apabila mereka melihat perjuangan Islam Yang tak boleh dijual beli Tidak sama seperti mana perjuangan-perjuangan Di dalam parti politik yang lain Yang boleh ditawak, dijual beli Yang boleh dilelong Dalam perjuangan Islam, Alhamdulillah Zaman kita memerintah, takde seorang. Wakil-wakil rakyat kita yang melompak, yang dijual, dibeli, takde. Di Kelantan, beza dua uni saja. Kalau jatuh seorang wakil rakyat habis, terbukti tak boleh dijual, beli. Sehingga minggu lepas, saya hadir dalam satu perjumpaan dengan masyarakat bukan Islam di Kota Baru, yang dia sebut, secara jelas bahawa, sekiranya negara ini, kita nak buat satu perubahan yang total, kita nak bincangkan masalah rasuah, nak bincang masalah riba, nak bincang masalah apa saja, jenayah yang berlaku di dalam negara kita ini, yang mesti mengetuai negara ini, mesti daripada parti Islam Semelisya PAS, Disebut secara jelas Dan alasan yang disebut Ini sahaja parti yang mempunyai ketahanan Perjuangan yang mempunyai ketahanan Sehingga dia sebut Dia menyaksikan bagaimana petugas-petugas Pejuang-pejuang yang ada di dalam parti Islam Yang ada di dalam FAS ini Pengorbanan mereka tidak berlaku di dalam gerakan yang lain Daripada orang miskinnya dengan khidmat yang diberi oleh mereka, kalau mereka tidak ada harta benar, khidmat tenaga diberikan, tidak pernah ditanya berapa upahnya. Yang mempunyai harta benar, dibelanjakan harta benar, tidak pernah ditanya bila dia gantinya. Dan ketahanan yang berlaku ini, di semua peringkat. Orang bukan Islam mendekati kita dan mula yakin kepada dasar yang dibawa oleh perjuangan kita. Ini yang saya mengatakan. Allah anugerahkan kepada kita lebih banyak berbanding dengan usaha yang kita lakukan. Da'wah kepada masyarakat bukan Islam. Saya sendiri kalau saya tepuk dada saya, saya tanya iman. Dan kita semua kalau kita tepuk dada kita, kita tanya iman kita. Bukan tidak ada dakwah yang kita buat ada. Tetapi banyak mana. Berapa pelatus. Berbanding dengan hasil yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Yang agak unik. Masyarakat bukan Islam mendekati gerakan Islam ini. Ingin saya sebut tidak berlaku di dalam dunia zaman moden ini. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sesuatu yang unik di dalam negara kita. Hasil ketelusan, hasil kejujuran, keikhlasan, hasil doa, hasil sujud dan rukuk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dianugerah oleh Allah hasil yang agak baik. Walaupun banyak lagi perkara-perkara yang lain yang terpaksa kita hadapi dengan sabar. Kadang-kadang kita rasa sempit dada kita. Kadang-kadang kita rasa ada tekanan yang berat. Kadang-kadang kita rasa macam-macam. Sebab itu di dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala daripada awal. Mendedahkan kepada Nabi dan para Sahabat ketika mana baginda masih lagi berada di zaman Mekya. <tik> Janganlah ada perasaan diman di dalam dadamu mengenaiinya, iaitu yani mengenai agama Allah Subhanahu Wa Taala supaya agama ini tetap kita dapat beri amaran yakni tetap kita akan dapat membawa Al-Quranul Karim dan supaya ianya akan menjadi peringatan kepada golongan yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tog> ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tatab qalilam ma tazakkaroon Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad. Ikutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu, daripada Tuhan kamu. Dan janganlah kamu menurut, pemimpin-pemimpin selain daripada Allah. Tetapi amat sayang, sedikit di kalangan kamu yang mengambil peringatan. Bila Allah menyebut, Jangan bimbang Ini soal agama Seperti mana yang saya sebut Kadang-kadang ada urusan agama ini Kita nak fikir dengan makal kita tak berapa sampai Isu jenayah yang berlaku dalam dunia pada hari ini Negara-negara maju seperti mana Amerika Yang ada macam-macam alat yang canggih Pasukan keselamatan yang macam-macam jenis Dengan SB dianya Dengan FBI dianya Dengan CIA dianya Dengan pasukan khasnya Yang ditubuh Direkt daripada White House Jenayah mereka tak boleh nak menung. Kalau letrik di waktu malam Mati 10 minit Maka jenayah, ropakan, samun, membunuh, macam-macam boleh berlaku di Amerika Syarikat. Itu negara maju. Dibimbangi takut-takut ada umat Islam bila kita merenung. Kita yang tak berapa maju ni. Bukan tak berapa maju lah, tak maju. Kalau kita tukar kepada perlaksanaan Islam. Kok-kok jadi sama. Takut-takut tidak banyak perubahannya. Dalam isu ekonomi yang kita sebut ekonomi global yang berdepan dengan masalah yang banyak. Sehingga pelaburan-pelaburan antarabangsa menjunam turun. Bagaimana kalau bertukar menjadi sebuah negara Islam boleh selesaikan masalah ini yang melibatkan ekonomi global. kadang-kadang kita rasa Allah itu kecil kadang-kadang dibimbangi sebab itu ayat yang diturunkan di Makkah ini belum lagi Rasulullah menerakai alam di Madinah al Munawwarah. zaman itu ekonomi dunia ini dikuasai oleh bukan Islam Kristian mereka yang menyembah berhala, yang menyembah api, Rom, Parsi. Bagaimana kalau Islam dilaksanakan, negara Islam diwujudkan? Adakah persaingan ini dapat diterokai oleh Islam dan Islam mengatasi mereka? Islam membina tamadunnya sendiri, membina kemajuan dia sendiri. Kadang-kadang menjadi tanda-tanya yang banyak. Lalu Allah memberi keyakinan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai janji daripada Allah dan penting kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ittibauma unzilailikum nirabbikum. Wahai Muhammad, kamu ikut saja. Apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu, nirabbikum daripada Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Iaitu Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Mencipta segala isi yang ada di dalamnya. Allah yang mencatur apa jua percaturan yang berlaku di dalam dunia ini. Semuanya dicatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah. Satu peristiwa yang terlalu menarik. Kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah hijrah tahun yang pertama berada di Madinah Al Munawwarah. Apa benda yang dimiliki oleh Islam? Bala tentera saya sebut tidak ada. Yang ada ialah golongan Hawariyyun Ataupun golongan muhajirin awal ansar. Zaman dahulu orang panggil hawariun. Yang mereka ini serba guna. Rasulullah nak ajak berpegang boleh? Rasulullah nak membina ekonomi pun dengan yang ni lah. Kumpulan ini lah. Rasulullah nak jadikan satu pertahanan di Madinah Al-Menawara. Inilah dia kumpulannya. Rasulullah nak buat apa di Madinah Al-Menawarah Inilah dia Bukan ada satu pasukan yang khusus Tidak ada lagi tentera Tidak ada lagi kulis tidak, la tidak ada lagi SB Tidak ada lagi penjara Tidak ada lagi undang-undang yang begitu teratur Sebab Al-Quran masih belum sempurna lagi Kebetulan Rasulullah membina suasana ini di Madinah. Ada ulama menyebut Ardun Sauda, black area. Kawasan black area peperangan yang paling banyak berlaku di Madinah antara kabilah dengan kabilah, antara agama dengan agama, antara bangsa dengan bangsa. Yang paling teruk berlaku di Madinah Al-Munawar. Itu di sudut peperanian. Di sudut jenayah. Pembunuhan. Ragun. Zina. rasuah, Macam-macam berlaku. Pembunuhan macam-macam di Madinah Al-Munawar. Sudah tentu menjadi tamparan yang hebat kepada Rasulullah. Tetapi apabila Islam ini dilaksanakan, Rasulullah itabiu ma'um zila ilaikum. Rasulullah ikut saja. Allah buat tuwaya, ayat ini terus dilaksanakan di Madinah Al-Munawwarah. Satu benda yang ganjil, yang mesti kita kena ingat. Dalam suasana, prasarana bumi Madinah Al-Munawwarah yang terlalu tidak lengkap. mengapa jenayah menjunam turun ini yang diulas oleh para alim ulama begitu panjang jenayah menjunam turun dalam keadaan polisnya saya sebut istilah tidak ada yang ada satu kumpulan yang serba guna polis tidak ada bala tergera masih tidak ada lagi penjara tidak ada lagi ayat al-qur'anul karim belum diturunkan secara sempurna baru muqaddimah membentuk sebuah negara Islam di Madinah Al-Munawwarah yang menjadi kadang-kadang keraguan bagi setengah manusia tapi apabila Islam ini dibuka pintu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala walau anna ahli al-qura amanu wattaqu law fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh Sekiranya penduduk di bumi beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah buka pintu rahmat daripada langit dan bumi Pintu rahmat ini suka kita nak fikir dengan akal kita Kadang-kadang kita tak nampak Ini pintu rahmat daripada Allah Kita mesti ingat Di dalam sejarah pembentukan negara Islam di Madinah al Munawwarah Tidak pernah lagi berlaku di dalam sejarah tamadun manusia Bagaimana jenayah menjunam itu? Dulu mereka perempok. Bila diasaskan negara Islam, walaupun tidak ada lagi penguatkuasaan, mereka berhenti daripada perempok. Dulu mereka membunuh, mereka berhenti daripada membunuh. Dulu mereka kaki pelacur, mereka berhenti daripada pelacuran. Isu ini tidak boleh dibuat statistik. Di zaman moden, tidak boleh dibuat satu perangkaan yang tepat. Macam mana? Kalau kita buat macam ni, dia akan jadi macam ni. Kalau kita buat macam ni, indek dia jadi macam ni. Indek jenayah, indek apa? Ini pertolongan daripada Allah Subhanahu Wataala. Sebab itu isu yang seumpama ini kita kena balik kepada zaman kita. Bila dunia pada hari ini berdepan Dengan kehancuran Manusia sudah tidak ada maruah Sudah tidak ada tamadun lagi dalam hidup mereka Bahkan mereka merendahkan Martabat manusia Dah jadi hampir seperti mana binatang Sambut tahun baru 2010 Kebetulan saya ada di Kuala Lumpur tapi bukan saya pergi samu lah. Saya ada forum perdana yang dianjurkan oleh Kerajaan Selangor ha, di Ampat. Bagaimana penguat-penguat kuasa -penguat ha, sahabat-sahabat kita daripada Selangor bagai tahu mana-mana jadamu Allah yang baru nak dipromosikan maka tahun bagulah adalah tahun yang terbaik diberi arok ini secara percuma sasaran yang minum arok waktu sambutan tahun baru di Kuala Lumpur baru-baru ini dibuat kajian ramban adalah berbangsa Melayu yang di dalam IC dia saya sebut di dalam IC bukan dalam dada dalam IC dia Islam dalam dada Wallahuala bila minum apa? Bila manusia ni minum. Otok dia ni jadi 50 peratus. Antara waras dengan tidak waras 50 peratus. Sebab itu kita jangan hairan. Mereka boleh berzina di hadapan orang ramai. Mereka boleh berzina. Anak-anak muda kita berzina di lorong-lorong. Tak hirau. Kepada orang ramai. Sebab. Manusia telah menurunkan martabat mereka hampir menjadi Haiwan Ini dunia pada hari ini Kehancuran ini Kita nak fikir macam mana Kita nak ambil peraturan mana Nak ambil sistem mana Kita nak import Daripada timur, daripada Jepun Di Jepun isu yang sama kita nak ambil daripada barat. Di Britain, di Amerika Syarikat, di Perancis. Isu yang sama. Nak ambil daripada utara, nak ambil daripada selatan. Isu yang hampir sama. Bahkan tidak ada lagi negara di dalam dunia pada hari ini. Kecuali beberapa buah negara-negara umat Islam. Seperti di Iran di setengah ini, yang tidak, tuh kita nak ambil sistem yang mana? Kita sudah tidak ada lagi pilihan kecuali kita balik kepada ayat Allah Subhanahuwataala, balik kepada ayat yang kita sama-sama ha, belajar ini. Itabi Uma Unzila Ilaiqum Merabbiku. Ikut saja. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita ikut saja Kalau tidak negara kita, bumi kita yang kita sayang ini akan hancur Akan hancur Kalau kita sebut, kita fikir sakit kepala Fikir masalah keuangan Yang mengekang rakyat Harga barang sentiasa naik nilai ringgit Malaysia semakin benar nilai ringgit kita kena ingat tidak pernah lagi berlaku sejarah ekonomi negara kita ini bagaimana pihak kerajaan memutuskan supaya emas yang disimpan oleh bank negara ini dikeluarkan kemudian dijual tidak pernah lagi berlaku kita kena ingat kalau berlaku pun, waktu kegawatan tahun 1997-1998 hanya dikeluarkan tidak sampai 20%. Sekarang ini mereka keluarkan lebih daripada 50%. Angka baru ini menunjukkan 72% telah dikeluarkan dan telah dijual. Yang ini yang dising. Ada pelaburan ramah situ, pelaburan ramah sini macam-macam perkara. Ada yang tertipu macam-macam perkara. Dikeluarkan daripada bank negara, dikeluarkan. Kemudian, ringgit kita ni tidak terikat kepada nilai. Kita terdedah kepada suasana yang begitu bahaya dalam ekonomi. Kalau berlaku satu benda yang besar, negara kita boleh bankrupt. Rakyat tertekan. Bila rakyat tertekan, macam-macam kalah. Macam-macam kalah. Menyebabkan berlaku jenayah ragu, ragu ini kerana tak ada duit tak ada pitih negara pula ajar supaya nak berhibur supaya kena happy supaya itu ini macam-macam didedahkan dalam televisyen rakyat nak duit tak ada ragut serabu kepala dadah jalan penyelesaian ambil muda nak hilangkan serabu tak ada ganja tak ada duit ragu nak buat macam mana curi kita turun semayal maghrib pun kadang-kadang hati kita tak kosong tempat saya lepas maghrib champion, dia pergi cabut NJ motosika cabut kita tak pelik lah sebab NJJ pun boleh kebal dia boleh belajar dulu kita dengar orang nak turun semaya subuh nak start motor tengok-tengok enjin habis tak ada kosong Allah enjin melayang kena ambil kepada mak dadah ini tentera kita nak start jet ha? kalau ada musuh marilah nak start jet enjin tak ada je kadang-kadang kita mari rasa tak ada macam mana benda ini boleh berlaku Jualan jejek dikatakan lima puluh juta. Dinafikan pula tiga ratus ribu. Kalau jejek tiga ratus ribu, sebuah seratus ribu yang baru. Sama mahangnya kereta. Macam-macam disebut. Sakit kepala kita. Kita nak kukar nama motosikal terpaksa kena push platform, terpaksa kena itu, daftar sana, daftar sini. Bukan satu benda yang mudah. Tiba-tiba enjin jet terbang daripada satu negara ke satu negara. Kita jual motor, ni sama-sama orang kapur. Paya, ya? ni daripada negara, pergi kepada negara lain. Tiba-tiba, kenyataan keluar, tak ada kena mengena dengan menteri. Logik sakit kepala PKFZ yang bukan lagi ratus juta, bilion macam mana benda ini boleh berjalan wang negara yang disatukan, dikeluarkan untuk dibiaya ada satu pembangunan ha, di PKFZ yang ditambah peruntukannya Mencecah beberapa kali. Kalau tidak ada campur tangan daripada VIP. Takkan benda ini dapat diluluskan dengan mudah? Takkan perbelanjaan ini boleh turun? Kalau sekadar sejuta kita rasa ada logik dia juga penyelewengan. Tapi bila siapa bilion? Ini satu benda yang amat-amat memalukan negara. Yang tak pernah berlaku dalam negara lain. Yang kalau kita bincang sudah tentulah. Dia akan menyentuh banyak agensi-agensi kerajaan. Dia akan menyentuh soal kehakiman. Dia akan menyentuh soal perundangan itu sendiri. Dia akan menyentuh soal kewibawaan pemimpin-pemimpin negara yang melibatkan menteri-menteri. Dia akan melibatkan banyak perkaraan. Dan penyelewenang ini terlalu dahsyat berlaku. Yang telah disebut sekarang ini dalam negara kita sudah tidak ada lagi jabatan-jabatan yang selama daripada jenayah ini. Tidak ada. Sebutlah pejabat mana sekalipun yang selamat daripada rasuah. Tidak ada dalam negara ini. Daripada hospitalnya. Dengan maaf kalau ada. Doktor-doktor kaki tangan dia tak ada kena-mengena saya nak sebut penyelewengan daripada atasan. Apa benda? Dulu pejabat pusnya Kita nak sebut apa benda? Lah. Dalam tenteranya. Dalam pasukan keselamatannya, dalam apa ha? pembangunan-pembangunan besar saya cakaplah. Sehingga kepada pasal lokan kapung-kapung, cuba cari satu pembangunan pasal lokan yang selamat daripada rasuah. Kok mana sekalipun JKK mari, ah ha? berapa peratus untuk amal Ah. daripada kepada PKFZ tu pun sehingga kepada parit lokal di kampung-kampung. Dunia sudah nak hancur. Kita nak ambil pendekatan mana untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah tentulah kita mesti balik kepada ayat yang kita belajar. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir Mau tidak mau kita kena balik semula kepada Islam. Sebab itulah seperti mana yang saya sebut tadi. Sekarang ini masyarakat bukan Islam tu tak boleh nak bagi jawapan. Tak boleh nak bagi jawapan. Orang MCA yang begitu ramai sekarang ini ha, telah keluar daripada MCA menyertai DAP, menyertai keadilan dan tidak kurang mereka ni duduk mitok semua. Ha? No, supaya. Sure. InsyaAllah kita sediakan kelak punya kopah. Alhamdulillah jumlah mereka bertambah tiap-tiap ahli. Ni pun kita kena ingat juga ni. Ahli-ahli kita kapur ni. Tambah ahli tak tambah. Orang bukan Islam tambah. Lagu mana? Ha? Kempeh dia jenuh nepeh ha? lah. Pertambahan ahli di cawangan-cawangan kita di kalangan orang Islam. Dok bergerak. Orang bukan Islam tambah. Lagu mana ni? Ha? Ha, ni pun isu. Satu isu yang, ha, yang kena bicaralah. Ha, ha, kita ada orang pertama Orang bukan Islam pula pertama Alhamdulillah lah kita sokong, sokong bukan Islam Tapi biarlah Rancak di kalangan ahli-ahli kita Di kalangan anak-anak kita Untuk daftar ha, Kena ha, Kena beki sikit Mereka mendekati kita Bila mereka melihat Sistem yang ada dalam negara kita ini Sudah tidak selamat Daripada sistem pendidikannya Mesti kena balik kepada ayat ini Ittabi'auma unzila ilaikum mirabbikum Saya tengah belajar di UKM budak sekolah lagi Duk tengah tulis tesis Saya masuk dalam perpustakaan Saya baca Kajian-kajian yang dibuat Banyak Bukan dibuat oleh student tidak Dibuat oleh doktor-doktor untuk mereka nak ambil Profesor Median, untuk mereka nak Prof penuh, dia buat kajian-kajian, dan Alhamdulillah, bila saya baca punya baca, banyak kajian-kajian, Median ni, kajian lapangan ini dibuat, menceritakan bagaimana kekusutan yang berlaku dalam negara kita ni, yang tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Nak sesat tak boleh. Banyak cadangan-cadangan yang dikemukakan ini telah dilaksanakan. Sebagai contoh ditambah anggota keselamatan, pasukan police ditambah jumlahnya ramai, hukuman yang ada dalam negara kita diperketatkan, telah dicadangkan dan telah dilaksanakan dalam negara kita. Anggota police ditambah, hukuman. Diberakkan Dulu pengedar dadah tidak dibunuh Sekarang ini dibunuh Dijatuhkan hukuman gantung dibunuh Seorang bunuh Dalam kawasan Dia pengedar dadah ini Dia ada area dia Dia ada kawasan yang dia jajahi Yang dia tanduki Orang lain tak boleh nak masuk Ini gangster ha? dia, dia guna mafia Tak boleh masuk Kalau dalam Kuala Terengganu Sebagai contoh Mungkin dia bagi dua kawasan ataupun dia bagi pak ke dia ada pak kepala. Orang ni tak boleh masuk kawasan ni tak boleh masuk. Seorang dibunuh ditangkap oleh polis dibunuh. Sama ada dibunuh melalui hukuman gantung Ah kadang-kadang ditemuk mati. Banyak kes diputuskan melalui mesyuarat teknikal dia lah. Dijatuhkan hukuman bunuh Kepada individu-individu ini Ah Kadang-kadang Anggota keselamatan kita ah, Pergi tembok Kita bukan tak setuju Benda macam ni Tapi saya nak sebut bahawa Perundangan ini makin berat Hukuman ini makin berat Seorang dibunuh Sepuluh standby. Nak jadi ketua kawasan itu Sepuluh stand Seorang dibunuh Sepuluh standby. Kis dadah baik kis rompakan baik kis apa baik Bunuh bos Anak buah bangkit nak jadi buah ni sepuluh orang. Kita nak buat macam mana? Sebab apa hukuman ini makin berat? Hati manusia makin keras. Tidak ada siapa yang gerun apabila seorang pengedar dadah dibunuh. Mengapa? Sebab perasaan gerun, perasaan takut ini adalah minik Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum Islam tidak dibunuh. Saya tidak nafikan kali penagih dadah kalau kita bawa kepada ta'zir. Ta'zir ini dia boleh naik sampai ke tahap bunuh. Saya tidak nafikan. Tetapi biasanya dalam keadaan Islam jauh lebih lembut. Isu sebab. Sebab yang ada dalam mahkamah sivil pada hari ini amat-amat menyeksakan. Tah berapa ribu kis sebab yang berlaku dalam negara kita. Mana ada jenayah tersebut menjunam turu. Tidak ada. Dalam Islam sebab ni tangan tak boleh melepasi bahu. Angkat. Kalau kita pegang rotan tak boleh nak pegang ujung. Kena pegang tengah. Pegang tengah. Kita pihak pegang tengah rotan. Cuba bayar. Tapi orang takut. Orang rasa gerung. Manusia akan insaf. Sebab... Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha Wahai Muhammad kamu tak boleh nak bagi hidayah kepada orang yang kamu kasihi akan tetapi Allah yang akan bagi hidayah kepada orang yang dia kasihi Kita tidak melaksanakan syariat Allah di atas muka bumi Tiba-tiba Allah nak turun Maka Allah berbohong dalam al-Quran wal iazu Allah telah berjanji, "Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu Kalau kamu dusta, kalau kamu engkau kepada ayat Allah, tidak melaksanakan ayat Allah, Allah akan tarik rahmat ini. Tiba-tiba dia nak bagi. Mustahil. Sebab itu ingin saya tegaskan bahawa Kalau kita meneruskan perundangan yang ada Kita tak balik kepada negara Islam Kita tak balik kepada perlaksanaan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Masa depan negara kita akan hancur, wajib Allah tak akan tolong Kalau Allah tolong Dia akan bercanda dengan apa yang disebut oleh Allah di dalam al Quranul Al-Kari Dan kalau kita melaksanakan syariat Allah kalau Allah tak turun. Masjid pilihan raya ke-13 ni insya-Allah kita menang. Kita laksanakan Allah tak turun. Jenayah jadi banyak juga. Rompakan jadi banyak juga. Penyelewengan jadi banyak juga. Isu rasuah tak berhenti. Nescaya Allah berbahul banyak dalam al-Quranul Al Karim. Wallahi yaz Allah tidak ada pembohong. Innallaha la yukhliful mii'ad. Allah tak pernah memungkiri janji yang dijanji olehnya di dalam Al-Quranul Karim. Maka sebab itu kalau kita laksanakan syariat Allah wajib mesti negara akan jadi aman. Mesti sebab keamanan ini merupakan jaminan daripada Allah. Bukan daripada manusia. Sebab itu di awal tadi saya menyebut, mereka yang mempunyai kekuatan manusia yang begitu rupa, tak boleh nak selesai jenayah. Sebab jenayah bukan soal manusia. Dia adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Laksanakan syariat Allah, macam mana keadaan sekalipun, Allah bagi jaminan, keamanan akan berlaku. Tak mungkin Allah tak turun. Mesti Allah anugerahkan pertolongan yang banyak. Sebab itu di dalam Al-Quranul Al Karim, Allah memerintah secara qat'i, secara putus. Ittabi'u ma unzila ilaikum merrabbikum. Wahai manusia, wahai Muhammad, wahai manusia, wahai semua orang. Daripada dahulu sehingga kepada hari kiamat, kamu kena ikut saja apa yang digaris oleh Allah di dalam Al-Quranul Al Karim. Allah minta kamu laksana, kamu laksanakan nestai kamu akan berdepan dengan penyelesaian yang tidak difikir oleh akal kita. Ini satu benda yang susah. Kadang-kadang kita mahu fikir, ah bolehkah masyarakat majmuklah ini lain ini. Alhamdulillah, sekarang ini bila masyarakat bukan Islam mendekati, dah ramai dah suara-suara daripada perwakilan-perwakilan orang bukan Islam mendesak supaya perundangan hudud, qisas dan ta'zir dilaksanakan. Saya bimbar takut lima tahun, sepuluh tahun lagi. Orang bukan Islam desak supaya laksanakan hudud. Orang Melayu Islam tolak hudud. Saya bimbang. Sebab yang berlaku sekarang ni pun pelik. Pelik. Saya bimbang. Takut orang Melayu ni yang beragama Islam jadi benuk. Ni otak mari tepat mengajak. Jadi benuk lah. Orang bukan Islam, dia fikir dengan rasional. dia buat kajian macam ni macam ni. Tak boleh nak pergi sekarang Bila kita berdepan dengan isu Nak balik ke mana? Jepun, sama Amerika, sama England, sama Nak balik ke mana? Nak balik kepada ajaran-ajaran Dalam agama lain, dalam agama Hindu Tidak ada perundangan ini Dalam agama Buddha, tidak ada Mereka tidak ada Alhamdulillah saya baca kitab-kitab mereka Tak ada Yang ada dalam Islam saja Sebagai agama yang lengkap Menyebabkan mereka cuba nak balik kepada benda ini Ah ha, Cuma dia ada sikit lah ha, Dia punya virus kadang-kadang ha, Bila sebut ha, Ini undang-undang Islam Dia mari rasa dia ni orang bukan Islam Kadang-kadang dia silap faham Ah ha, Kalau laksanakan Islam mungkin dia akan terpinggi Mungkin macam-macam Terpinggi macam-macam Alhamdulillah, bila berlaku isu dalam negara kita, menampakkan bahawa perjuangan Islam ini lebih terbuka. Lebih terbuka. Islam ini lebih terbuka berbanding dengan sistem yang sedia ada yang diamalkan dalam negara kita. Isu kalimah Allah, gerakan Islam jauh lebih terbuka. Dan kita bagi jaminan, keselamatan, kesediahteraan kaum. Akan berlaku di dalam negara kita sekiranya kita ambil Islam menjadi payung dalam negara. Semua orang boleh berteduh. Dalam semua perkara. Bakar gereja. Di bakar gereja. Saya pun merenung. Pembakaran yang pertama berlaku di Kuala Lumpur pasukan keselamatan terus mengarahkan semua gereja yang ada di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak mesti dikawal dengan baik maka berlakulah kawalan ini tiba-tiba tengah-tengah kawal orang bakar juga lepas satu-satu lepas satu-satu orang bakar juga ai saya mahu saya kata kalau macam ni bukan orang kampung bakar ni bukan orang hak jenis demonstrasi begitu bakar ni ...mesti ada pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab... ...yang mempunyai motif tertentu. Orangkali kau, kau nak tutup isu PKFZ ke... ...isu yangnya JELAN ke... ...pun boleh jadi. Saya tak kata betul. Boleh jadi. Dan boleh jadi juga ada perancangan jahat... ...daripada negara-negara luar... ...yang didalangi oleh Yahudi dan sebagainya... ...pun boleh jadi... Kerana dalam dunia pada hari ini Kita mesti ingat gerakan Islam Yang boleh melebarkan sayapnya Satu-satunya yang ada di dalam dunia Adalah pas sahaja al Ikhwanul muslimun Imah yang ada di Mesir Imah yang ada di Jordan, di Syria Di mana-mana sahaja Mereka ditekan, mereka dibuat begitu rupa Saya bukan nak sebut mereka begini Saya pun ditarbiah oleh mereka Mereka jadi lemah Untuk menawan negara ini Satu benda yang ha, terlalu jauh bagi mereka Tapi pas Dianggap oleh dunia dekat Saya tidak menolak kemungkinan Adanya campur tangan daripada dunia Yang nak menekan gerakan Islam Cuma tangga dia buat bakal gereja Bila berlaku rusuhan Kerana isu agama ini merupakan isu yang sensitif Bila berlaku pada setelah inkahan yang seumpama ini Maka mereka campur tangan Bila mereka campur tangan Mereka akan ketepikan masalah gereja Mereka akan fokus kepada gerakan Islam Pun mungkin Wala'iyazubillah Sebab itu kita kena tengok ha, Lebih jauh Dan Kita kena bubuh andaian Bahawa ada niat-niat yang tidak baik Niat-niat yang tidak baik Dalam isu Pembakaran gereja. Alhamdulillah. Kita ucap tahniah. Kepada yang berhormat Datuk Seri Presiden kita. Yang antara tokoh yang terawal. Mengziarahi. Bertemu dengan pihak gereja. Untuk kita buktikan bahawa Islam akan memberi kebebasan kepada mereka dalam batas-batas perundangan yang ada dalam negara kita ini yang mereka lebih terjamin berbanding dengan zaman mereka berada di dalam kerajaan barisan nasional jaminan lebih baik daripada lebih baik, kita lebih baik daripada barisan nasional Alhamdulillah tapi inilah dia isu-isu yang berlaku jadi sebab itu Insya-Allah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita ikut landasan Islam yang ditetapkan oleh Allah kita akan dapat selesai banyak perkara. Masalah perkauman yang sempit yang ada sekarang ini insya-Allah akan diluaskan oleh Islam. Sebab itulah disebut di dalam sejarah Islam dalam soal kemerdekaan, bila bentuk negara Islam kemerdekaan, Allahumma asanah li nukri min ibadatil ibad, ila ibadatillahi al-wahidil min dzik dunia ila sya'at dunia wal akhirah, wa min jawr al ila adl islam. Ini hakikat. Bila Islam bangkit. InsyaAllah Kesempitan dunia ini akan jadi luas Kesempitan perkauman akan menjadi luas Ini dengan Islam Dan insyaAllah Orang bukan Islam dia akan dapat lihat Keindahan yang ada dalam Islam Kebaikan yang ada dalam Islam Dan di samping itu dia akan lihat Bagaimana anugerah daripada Allah yang tidak terfikir Soal jenayah boleh selesai boleh menjunam tu. Nak selesai 100% itu tak mungkin Kalau selesai 100% nescaya jenayah zaman Rasulullah tak berlaku Dia berlaku Tapi 2-3 tahun Satu kiss 2-3 tahun Satu kiss, ini dalam satu hari Satu hari Saya berani kata Lebih daripada seribu Kerana ada satu Haa banyak-banyak benda yang saya baca di UKM dalam masa satu hari 24 jam, jenayah yang tertaku di dalam negara kita ni 780 lebih saya teringat ekor dalam masa satu hari itu yang dibuat laporan secara resmi isu cabulnya ragunya, pecah rumahnya curi keretanya, rompoknya bunuhnya, dalam masa satu hari 780 lebih. No, baca, itu tak masuk yang tidak dilaporkan campur dengan lapor saya berani kata lebih daripada seribu dalam masa satu hari sejarah Islam membuktikan zaman pemerintahan Islam yang terlibat dengan jenayah boleh bilang dengan jari ada ulama kata sembilan lagi dalam masa yang begitu panjang ini kehebatan Islam sebab itu Allah memerintah kepada kita supaya ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min jangan kamu ikut selain daripada Allah Subhanahu wa taala qalil lamma tadhakkarun sayang tidak ramai manusia yang mengingati perkara ini insyaallah kita doa kita termasuk di dalam kumpulan yang sedikit ini Kumpulan yang sentiasa ingat, yang sentiasa yakin kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala, yang sentiasa yakin bahawa penyelesaian kepada konflik dunia pada hari ini adalah Islam. Tidak ada pilihan yang kedua, yang ketiga. Kita ada satu pilihan, iaitulah kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan menjadi peringatan kepada saya sendiri dan peringatan kepada kita semua apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak baik datang daripada kejahilan saya sendiri aqul qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh